Hallo, er det observatoriet? De taler med Tintin, jeg har lige opdaget en meget stor stjerne i billedet bjørn. De kunne vel ikke sige mig? Nå, de studerer også fænomenet. Aha. Hallo? Hallo? Hvorfor må han smække røret på? Puh, hvor er det varmt. Den stjerne ser ud som om den vokser. Kom til at vi går hen til observatoriet. Min satten, den stjerne vokser stadig. God aften. Jeg vil gerne tale med direktøren for observatoriet. Min herre, direktøren er optaget. Det er for at slå døren i for næsen af mig. Er det dem igen? Jeg sagde jo, direktøren var optaget. Der er ild i observatoriet. Kom og se. Du godeste dog! Her! Kom og se! Så da, Nu er det os der er indenfor døren Alt er stille. Har jo ikke en kat? Jo, ham der kunne godt ligne en Undskyld, kan Øh, det er straffen, ja Jeg har jo sagt, det er straffen Ja, straffen Glem ikke det Straffen Må her nogen? Det var dog en enorm kikkert. Jeg vil gerne tale med direktøren for observatoriet. Synes, det er det mig, men forstyrrer ikke mine medarbejdere. Man er fordybet i meget vanskelige beregninger. Jeg vent lidt, så han er en færdig. Kig lidt i den store kikkert imens... Åh, oh, herre astronom, det er jo forfærdeligt og uhyggeligt Ja, på en måde meget uhyggeligt Den er enorm, enorm, dens ben er løgnet, jeg får kuldegysninger Ben, Bisben. ben Kæmpe selvfølgelig. selvfølgelig Edderkoppe, er det galt, mand Hvad taler de om, når man sige. Du, store himmel, det har jo ret. Vi er jo en æderkop. Uanset vanligt. Det skulle vel ikke være Arana Fasciata. Hmm, Men mindre, nej, nej, nej, der er det Jamen det er fastslået, at det er en edderkop. Og så går det uhyre rundt på selve himlen. Jeg må op og se kigger dens lensa efter. Haløje, hr. geratører Alt har en forklaring Der sad en æderkop på lensen Nu er den væk Nej, ja. Men kom, kom nu her Og se Hvad siger Bisser? Det må jeg sige En stor ildkugle En stor Stor En enorm ildkugle med en stor, eksplosiv masse. Men hvorfor bliver den større og større? For det gør den jo ikke. Jo, fordi den er på mig lige mod os. Med en utrolig fart. Men den er da ikke ramme os, vel? Jo, den kugle vil kollidere med jorden. Det er undergang uh, Her herr direktør uh, jeg er færdig med mine beregninger Kalisjungen vil finde sted i morgen kl. 8 12 minutter og 30 sekunder verdens undergang ja og det er mig Ippolit Kalis der har fundet ud af hvornår den vil finde sted i morgen Ja, jeg Verdens berømt De har måske alligevel taget fejl Vi? Taget fejl? Hvorfor de? Se selv her Nej, naturligvis tror jeg dem på deres ord Farvel her, direktør hmm. Puta, hvor er det dog varmt Selv om natten Tja, bliv på fortroet. Asfalten er så blød, at du bare hænger i. Her straffen. Gør båd. Nu er verdens undergang nær. Jeg i profeten vil du kun gør at svære tider vil komme. overlevende... Vil døre sult og kulde eller pest. Eller noget andet. Herre profet, gå heller hjem og tage den med en lur. Det kan de vist trænge til. Han sætter sig op mod profeten Filippulus. Han er djævelens udsending. Hans tjener og håndlanger. Vend hjem til satan, din herre og mester Han er rettet til Han er kommet til at vi går hjem. Fyha, det er lige så varmt inden dør. Vi må have et vindue op. Vend hjem til så, din herre, nu råber profeten igen. Løkkes kongen! Du kan få denne her spandvand lige oven i nøden. Mm. Nå, så får vi måske fred for ham Så kan jeg få mig en lur oven på alt det, jeg har oplevet i dag Hvordan er de sluppet ind her? Profeter kommer ind, nu og hvor de vil Her ja, profet, jeg er ligeglad med, hvordan de kom ind Men jeg ved lige til gengæld, hvordan de kommer ud igen Tusler oh, oh, oh. Sæt dem ned og se Hvad jeg har med til dem Straffen er en kæmpe edderkop Skrub af Skrup af! Bag, Skrup bag. Du store, det er jo væggeuret. Hvor har jeg drømt? Klokken er... 10 minutter over 8. Så skulle der være 2 minutter til. Så er den der! Verdens undergang! Næh... Vi er ikke døde. Det var ikke verdens undergang. Kun et almindeligt jordskælm. Vi må hen til observatoriet. Hurra! Det var ikke verdens undergang. Den er udsat. Livet er dejligt. Molius, spørger Peter. Hvad har han dog gjort? Han har talt fag i beregningerne. Den klov elkuven passerede jorden i 45.000 km afstand I stedet for forsag jordens undergang Trøst dem. det har vi til gode til en anden gang Men det jordskal Herdiatør, her tør. Denne film er lige blevet fremkaldt Fantastisk, ikke? Stræderne i midten er uden tvivl, radium mm, Radium? Kunne det være muligt? Ved alle, at det der bliver uhørt. -la -la -la -la -la. måske, men jeg forstår ikke et ord af det hele. Hmm, enestående omvæltning. Fantastisk. Jeg har opdaget et helt nyt metal indtil nu, ukendt, dræger vener. En sensation. Dette er et videnskabeligt foto af ildkvulden fra i aftes. Hver af disse linjegrupper er tegn for visse metaller. Og det der i midten er det ukendte. Jeg, Hippolyte Calles, har opdaget et nyt metal. Nå, men tillykke. Ildkuglen i aftes rørte altså ikke i jorden, men havde den forbindelse med jordskallet. Kan de lige flødekarameller? Ja, øh, øh, jeg vidste. Hansen, stik lige ned efter nogle flødekarameller. Man er vis. De spod ampe jordskalvet. Det med af et lille stykke af ildkuglen ræv sig løs og faldt ned på jorden. Finder man det, så har man mit nye metal. Hr. Ja, hør lige, hvad der står her i avisen. På Grønland er observeret en meteorsten, der menes at være sunket i havet. Ved Mars og Venus. Den sald de have, så forsvandt mit bevis på opdagelsen. Farvel, metal. Farvel, berømmelsen. Kom til er øh, sød for ham. Kom vi går. Han er jo helt slået. Her er en Henter du den, hvis jeg smider den der ud vandet? Pinden forsvandt Næh, der dukkede den op igen Jeg ja, får en idé, skynd dig at tage hen til observatoriet Hør lige her, astronom Dette metode faldt jo med stor kraft i havet Så er der håb om, at et lille stykke vil dukke op Ikke? Store stjerne Selvfølgelig vi må foretage en ekspedition efter det meteor, og pengene til den hvor vi bestemt af et eller andet forskningsfond. Jeg tror, hører, vil de hjælpe med til at organisere turen? Selvfølgelig, med glæde. Så går vi ombord i Aurora, og i morgen er vi på vej til ishavet. Det er nok lidt koldt op. Åh, oh, den far, han havde på ned ad landgangen. Han så noget luske ud. Hør, vagtmand, så er de en mærkelig fyr, der løb fra borer!! Nej. Er kapten Haddock i sin kahyt? Ja. Yeah. Kom Kaptein, jeg så lige en mand, der snigte sig for bord. Han spænder derop, der mand. Hvad? Tager vi os noget? Lad os se, hvad meningen er. Kom efter ham. Der! Ja, han har fundet en modbydelig bombe. Nå, Lund er slukket. Der tager jeg sørge for. Ved at løfte bagbenet En eller anden har vil springet skibet i luften Og jeg er fat i den lille tanglomme Så skal jeg smage af ud til smragle Men vær nu på vagt Gå hellere en lille runde Fin idé ja. Skal man skyde? Nå, bandit så lidt slipper jeg, Ja, nu har jeg dig. Kom så dit kryb. Lad os dig i dagslys. Stop, kaptajn. Det der, det er jo professor Kallus. Jeg klæder til kaptein og skibstilsynet. Her professor, må jeg præsentere kaptajn Hattach og undskyld hendelsen. Vi har lige opdaget forsøg på sabotage, så... Sabotage? Men dog, er det muligt? Ja. En bombe på dækket, men heldigvis fandt den og slukkede lunden Den ligger lige Hvad? Nu er den væk Den var her for et minut siden Tag landgang Kom mere på og brug til. Hallo Kapten Der er nogen der kalder på dig nede på dækket Jeg er professor Gantoneau Jeg vil gerne tale med kapten Ja, gæm jeg... mig kommer nu Hvad så? Han ligger jo bevidstløs på dækket Og min kuffert Som jeg stillede din kahyt Hvordan kommer den her? Åh oh, Og hvad var det Der ramte min hoved Åh, oh, min hoved <tryk> Det er straffen som kommer over jer ja, Profeten Filippulos har jo forudsagt det Det var ham der lod kufferten falde fra masterkoren Åh oh, her er en hederlig bombe jeg fandt Nu skal vi have det skægt Det er den skøre profet der har taget bomben Nu smider han den Sikkede helt den røg i vandet Nej, kom der, ned, profet. Kravler de højere op, er det dødsens farlige. Kom ned. Hør, kære Philippus. Det er mig, Kallus, chef på observatoriet. Vi har jo arbejdet sammen her. Husker de mig, ikke? Du er ikke klys, bare en dæmon... Der æter lige nu ham. Men jeg er i hvert fald kaptajn. Og eneste myndighed på mig, og jeg befaler dem at komme ned. Jeg lyder kun himlens bud, ikke dem mononum. Det nytter ikke noget. Dræl ham ikke, kaptajn. Jeg låner lige din elektroniske højtaler. Hallo, Himlen her! Vi befaler dig, profet Filippulus, stig ned på jorden. Men slå dig nu ikke. Det var en anden snak. Jeg er lyder. Vær ikke vrede på mig. men kan tydeligt mærke, at han er ud fra en eller anden anstalt. Nå, der har vi ambulancen efter profeten. Vi er at vi fik ham med på tukken. nu går vi til Køjs. Så er vi klar til afsked i morgen. God nat, Godt nat. skabelige forening overrækker jeg hermed denne færde, og jeg er overbevist om, at den snart skal fra taben af meteoret til ære for det nye metal, at de har opdaget. Vi ønsker deres ekspedition alt muligt godt, og... Kaptajn, kaptajn, her Telegram. For syv søren, professor. Se, hvad min telegrafist lige har opfattet, mens han trimmede bølge i aftes mod polarhavet med en ekspedition som vil prøve at finde B-meteor der er faldet ned der og som menes at indeholde et værdifuldt ukendt metal Vi hmm. har ja, altså et forspring. Hå, oh, herr Kaløs endnu er der ikke fundet Det er der rett i nu er jeg ikke fuldt God fornøjelse De mine herrer har været min sekretær længe nok til at vide At hvis min bank finansierer en ekspedition med MS Piri Så er det fordi jeg er sikker på succes Aurora har ikke skyggen af chance Er de nu helt sikre på at det vil lykkes af direktør? Jeg vil blæse på videnskaben Men lys have været så naive at fortælle hele verden Hvor værdifuldt det metal er i meteoret og den formue skal jeg nok have i land Oh, er så meget rød Forkosten så meget rød Nå tag Nu skal jeg spise forkost med seks lærte professorer Der planlægger hvordan de skal finde det meteor Hør ja. Uh, Stuart, stødde rekorder sig på pølser og kartoffelsalat. Men hvor hulde pølserne bliver der. Mm. Og og og og og har og og Vi har og og jo, godnat Så, godnat, godnat Der er noget grøn i ansigterne, de lade krabber Nå ja, vi gynner også bare Nu er jeg op på broen Du kan jeg kigge op, hvis du får lyst Jeg skal jeg skal lige have oletøjet på først Der er ikke faktisk mere, hva? Nå, er det ikke orkane, er vi ikke, far? lige ved at tage sig hjertet. Og ryge sig mange meter frem. Det her mange jo Der er en damper, der stører lige ind i siden os. For syv, syv, syv og hey, hey, jeg ikke flået rundt omtrentet ned, så jeg i og og og, uh, det, at er jeg, jeg mener, at nogen forsøgte jo at springe i luften, der vi lå ved kajen. Dette her er der også ad adhotellet. Så, uh, det være, Du siger noget. Hvem kunne Ja, jeg, jeg tænker på Perry. Hvem har egentlig sat penge i den eksplosion? med golden oil acquire review. Det er en god dag. God dag. Det er Det forstået? Ja, har forstået. Ikke en droppe olie til Aurora noget sted på Island. Ja, det er forstået. Ja, direktør. Ja, direktør. Godan dein. Skal vi be her, jeg acquire i længe? Nej. Nej, vi har kun lige tid til det mest nødvendige Vi må videre til Grønland Jeg skal lige hende og bestille noget olie Du kan vente her Dagkøbmand, jeg vil gerne bestille noget olie til mit skib Ja, hvad er skibets navn? Polarskibet Aurora kaptajn Hatter. Så er de kaptajn Haddock for Aurora? De er sandelig meget uheldige Jeg kommer lige i tanke om, at jeg slet ikke har mere olie Hvad skal det sige, ingen olie? Det er for galt Jeg skal have olie, forstået? Ja, men når jeg nu siger, at vi ingen har Ufå skattene Man dit Bare skal ikke komme til at dø i Tænk at påstå, at Golden Høg var løbet tør for brændstof! Så finder vi da bare et andet sted at handle. Umuligt. Golden har er ene ret på salg i hele landet. Så sidder vi altså fast her forløbet. Fast, ja. Og imens fortsætter Perry sin ekspedition. Ja, Det står på, mand. Grunde er, at I slår ud med armene. Se det vor! Se mig for, hvad biler sådan en her nedersæk! Jeg skal komme, Nej, det er jo Chester, Gode, gamle chester. Hey, dog. Hvor du ligner dig selv. Tid, tid. her, det er en god, gammel vand, vi har sejlet sammen i 20 år. Ven, I havde mørtet hinanden før. Ventrer du på olie her? Ja, herligt der. der er ikke en dråbe olie i den her møgråb. I er Der er der. gulden øje. Jeg kommer lige derfra. De fylder Sirius op i morgen tidlig. Nå, ja, man gør altså grin med mig. Det den lille lille løgnhals af en han skal komme til at ligne tørret forkød i løbet. Ja, I står ned og hører, hvad jeg fortæller dig. Det ny ikke, du riger den lille mand midt over. Vi du ikke, at de er Bonwinkel, der finansierer Pyrre-ekspeditionen. Nå, kom så. Jeg vil bare have olie. Ved du da ikke, hvem der ejer Golden Oil? Det gør Bålwinkel... I San Rico. Kan du så se Fidusen? Mm. Jeg beskærer dem i små stykker så hurtigt som en kødakmaskine. Hør lige en gang, kaptajn. Jeg har en idé om, hvordan vi kan få olie. Godt. Jeg giver en drink, dog. Ikke er fin. Lad os så høre. Jeg så, at Sirius stikker lige bag og roer. I nat... Kan vi hurtigt rigge en olieslange til mellem de to skibe, uden nogen opdager det? Og købmanden er jo bare glad for at sælge. Han aner ikke, hvor store tanke et skib, som Sirius har. Ja, dog. Gamle søgerøver. Det er en aftale. Du får mange gode ideer, til Skål, venner. Nå, Tintin. Der tog vi her oliekongen ved næsen, hva? Ja Så du på de store klode, da vi strøg ud af havnen i indløbet <laughs> <laughs> Tænk, det er det allerede en uge siden, vi var på Island? Ja, og vi har baseret den 72. brede grad Og flyet er klar. Hør du, pilot Nu koncentrerer du dig om området, jeg tager ikke på dit kort Og ikke nogen dumheder At ja, du til ting. Du passer radioforbindelsen og fortæller, hvad jeg siger. Eller ald okay. Det er ja, noget mystisk. Himlen er helt klar, men ude i vest, dannes der pludselig en masse hvide skyer. Professor, kan lys her. Kommer den sky fra et bestemt punkt? Der er ikke andre skyer i sigte. Himlen er helt klar. Det er mægtigt. De har... Hunde-meteorer. Tillykke med det, dreje. Så kan I godt vende næsen hjem. Forstået, vi vender. Nej. lige et øjeblik. Vi har fået øje på et skib, der sætter kursen mod skyerne. Vi går lidt tættere på, så skal I få dets navn. Navnet er Purity. Og nu kan jeg vente så om 4-5 minutter. Ja, jeg har den med De er til Bare de nu er for det, vil vise kan, tage, kan tage. Tv lade, tv lade. Du er nej. Vi er ikke et sekund at spille nu, kaptajn. Perry er 150 sømil foran os. Vi må indhente dem. 150 sømil i forspring. Så har vi tager spillet. Det har vi ej, kaptajn. Lad os lige studere kortet. Se nu her. Der ligger Perry, Og her ligger vi. Aurora kan rende 16 Knob og Perry ikke engang 12. Så på 37 timer, godt og vel, ligger vi på linje. Kaptajn, vi må forsøge at indhente Peri. Nu, da vi er så tæt ved rejsens mål, så er det for dårligt at give op. Ja, det lyder meget smukt, men 150 mil. Det er umuligt. Det har slet ikke noget noget sammen. Nej, vi vender om og taget. Så siger vi det, kaptajn. Vil du være så taget med en lille whisky? Det kan vi ikke skabe. Skål nu. Ja, skål, kaptajn. Mm. Ja, ved nærmere eftertanke, så tror jeg altså også, at spillet er tabt. Men uh, ja, vi må måske hellere vende hjem. Opgiv det hele, eller... Hvad siger du, kaptaj? Opgiv orden, aldrig. <laughs> ja, når vi nu er lige ved, så tæt på rejsens mål. ligner det så noget at give op? Nej. Med mig og mine 700 berømte yder, skal jeg vise dem, at vi tager kampen op. Fremadstil, hvad du vil. Alle mand på deres poster. Maskinmester, tryk på maskinerne. Vores konkurrent ligger 150 km forude. Og du, rågænger, hold kursen støt 12 grader, 12 grader nord. Og pas på, pas på Lisbjerg. Har du forstået? Ja, vel, kaptajn. Høj og kig her, kaptajn. Det må da være røgen for Piri. Du har ret. Right. Jeg mener ind på dem. I aften eller i natten gang, så har vi indhændet dem. Kaptajn, et tilgram. Right. Ja. Hør, øh, bed de herrer om at komme herop. Jeg har en vigtig meddelelse til dem. Ja. Vi har lige modtaget et nødsignal og telegrafen med cirka denne her ordel Har ramt Iskjær Tag vand ind Det er om hurtighjælp MS Og så kniver med navnet Vi kan kun de første træk tre og Ville, ville, ville et eller andet Og så ens position Enten hvor vi kommer til det der skib til hjælp og opgive hugget om at nå Piri, Eller Vi følger kursen Uden at besvare det der nødruf Der er det ingen Til at tøve Når menneskeliv Er i fare Må vi Straks søge Og komme Det nødstede til hjælp Nej, det svar havde jeg ventet professor Vi mener op Nist, kan du finde arveristen? Jeg kære og kalder, men der er ingen svar. Kaptejn, må jeg lige få lov at sende det her telegram selv? Hvis du sender det der, så skal du sidde oppe hele natten efter svar. Ja, det er der vist ingen tvivl om. Men gå du bare i seng, Godnat. Nå. ja Godnat. Godnat. Til alle redderier meddel omgående nøjagtige navn på et skib, der begynder med V-I-L. For menes at være i havsnød i nordlige ishav. Til polarskibet Aurora. Nå Han er den givet resultat? Jeg læst dette her, mens jeg ser skibsregisteret. Du har altså fundet ud... Ja, det er Vilner Randa fra rædderiet Kingsby, der er i nød. Ja, men ifølge registret her eksisterer hverken rederiet eller skibet. Det er Piri, der har lavet det nummer mere at sænke os. Det kunne en rigtig sømand aldrig gøre. Sømand, nej, men alle, der har med den ekspedition at gøre, de må dyrlige sørøver og slammer. Skriv ned, Gniss. Godt, så fortsæt med banditter, torskehoveder. Ja, du kender mine yndlingsudtryk. Smid det hele lige i skallen på Peri. Fuglgrad frem, Rosman. Hurtigt ind på kursen fra i går. Alt er forbi Nisten har opfandt et telegram fra Pjeri til Bogenvinkel. Ved du hvad der står? Hurra! Har nået målet, og råder har tabt. Øh. Nej, vi har ikke tabt helt endnu. For flyvemaskinen gør klar og hen piloten. Vi starter med det samme. Hvor vi mere nærklemt fladet, der skal angive hvor metodet er. Tak, hatter. Så er der afgang. benen under starten. Oh, oh, oh op. Tintin har gået i dag, Så, nu er han inde. for høre Hallo, Tintin her. Der er ikke et isbjerg i omegnen, men vi har meteorstenen i sigte. Den har form som en ø, der skrovener lidt mod øst. Her ligger tæt ved, den har sat en båd i vandet, men de har ikke plantet noget flag. jeg prøver med faldskærmskrop. Pilot her, Tintin landede i god behold, vores var over meteoret. Så, nu springer i vandet og svømmer ind til øen. Bravo nu er vi de to første på stedet. Se, piloten vinker. Tintin. Aurora har maskinskade Når man må sætte den meget ned Men her kan vi ikke blive Vi har ingen proviant Så vi må hellere vende tilbage til skibet øh, Vi har jo ikke noget at gøre her Er En af os må der blive her på Vogteøen Hvordan bærer vi os ad med det? Det går kun hvis jeg bliver her Og du kommer tilbage med proviant Alt i orden Og tilfældigvis har jeg lidt forskelligt her du kan på. Dæble, æble, lidt kiks og en flaske vand. Farvel så længe. Ja, jeg er her igen i morgen tidlig. Held og lykke. Hvad skred han til Mandvikker man til makronerne? Et æble, et kiks. Det kan man kalde at spage kød. Spage, det minder mig om profeten Filupulus. Værtens undergang er nær. Og alle de frygtelige redsler, han spåede mig. Straffen, det må være det her. Straffen skulle være en enorm æderkop. Åh, uh, jeg får helt gåsehud ved tanken. Der var en lille bitte æderkop i madkassen. at ja, den bare løb til at spise et par kiks, så glemmer vi den domdagsprofeter og hans gong gong. Vi gemmer de to kiks til morgen tidlig, og så må vi se at få lidt søvn. Her er en lille hulning, så pakker jeg os ind i faldskærmen. Det er mærkeligt nok ikke særligt koldt, selvom vi ikke er så langt fra Nordpolen. Men at tage. vær nu en god vagthuld. Jeg synes, jeg hører den eksplosion. Og bliver og, og jeg er forsvundet? Den må være stukket af, mens vi sover. Du skal ikke være bange. Det er nok bare en slags vulkansk krater med lidt svoel i. Næh. Har ikke noget hul? Hvad har du nu fundet, din lille røver? Et æg, min sanden. Hvad skal det nu sige? Den kan have lagt æg her. Men... Dog, men dog, det vokser jo Og det er slet ikke noget æg Nærmere end Champignon Bevarer mig vel, hvor den vokser Nu er den tre gange så stor som jeg Den sprang i luften og forsvandt Men der kommer flere og flere af samme slags Der vokser og vokser og springer i luften Det æbletræ var her ikke i går Og det er samme slags æble, som det, er spiste det var her omkring, jeg smed kernehuset. Det er dog fantastisk. Uha! En sommerfugl så stor som en ørn! Kan det være fra den lille orme i mit æble? Hvis alting antager de større, så hænger vi på den. Æderkompen slap ud af madkassen i går. Pas på, den kan lige så når som helst. Ja, et skal det er snart det eneste, vi marnede nu. Og husk, bølger vælter over øen. Alting skifter form og størrelse her. Nu kan jeg bestemt høre motorstøj. Ja, denne gang er jeg sikker. Og se, der kommer maskinen. Så er vi frælst nok en gang. Pilot til Aurora. Meteoret har været udsat for jordskælv. Der er kun en lille blok tilbage, som forsvinder i havet. Prøver landing og redningsaktion med gummibåd. Slut heroppe her til videre. Den skøre pilot sætter livet på spil ved at prøve at lande. Åh oh, nej! Jo, sørger mig, det lykkedes. Og nu har han en gummibåd i vandet. Jeg kan ikke komme nærmere. Jeg kaster et ræb med redningsbældet ind. Fint kastet. Jeg har fat. Jeg laver en pose af flade og vipper tær i år til dig. Han er ikke meget for vand i de mængder. Så, nu kaster jeg ræbet ud til dig. Så kan du hælde mig ombord. Vi har haft radioforbindelse med dem. Vi kan vente til et øjeblik. De er i live. De kommer tilbage til bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, der, der har vi Mine herrer, jeg kan melde, at et stykke af meteorstenen er pakket ind her i flaget. Her, ja, Tintin, det har været til uanmindelig støtte og hjælp for videnskaben. Der er reværet dem. Hjemfører vi den støfte sensation, det århundrede, men alle fremtid vil blive husket for. Med hjemkomsten ved jeg, at de og, og, og kaptajn Haddock ja, Livsvarige æres medlemmer med det videnskabelige selskab. Tak for den smukke tale, professor. Det er kaptajnen, og jeg er meget stolt af og glad for. Mads, I mærke til, at kaptajnen har set så efter ting som uh, min sidste dame. Ja, nu de siger det. det. Det skal jeg nok finde årsagen til. Nå, kaptajn, er der nogen, der har taget din top? Ja. Hvor oh, er der ni sete? De Af og for sådan at det var i sidste øjeblik. Ikke mere olie? Vær det. Ikke mere whisky.